Пісня дванадцята Зміст дванадцятої пісні Вечір тридцять третього дня Одіссей закінчує свою розповідь. Повернення на острів Еею, поховання Ельпенора. Кіркея описує Одіссею небезпеки, які мають трапитись йому в дорозі. Він залишає її острів, сирени, блукаючі скелі, плавання між скель Харіпти і Скілли, яка одразу знищує шістьох із Одіссеєвих супутців. Всупереч волі Одісея, корабель його зупиняється біля берегів Трінакії. Супутці його, затримані на острові супротивними вітрами, Вичерпавши всі свої припаси, терплять голод, і нарешті, порушивши дану ними клятву, вбивають биків Геліоса. Роздратований Бог вимагає, щоб Зевс покарав святотатство, і Одісею корабель, що вийшов знову в море, розбито Зевсовими громами. Всі гинуть у хвилях, крім Одіссея який ще раз уникнувши харіпти і скілли, попиняється на березі острова, де живе каліпсо. сирени скілла і харіпта бики геліоса. легко проплив корабель течією ріки океану. потім по хвилях широко просторого моря на дальній острів Ею прибув, де Еос, що в імлі народилась, має оселю і веде хороводи, де Геліос сходить. Там корабель на пісок прибережний, ми витягли зразу. Вийшли самі на високий бурунами пінений берег, там і поснули усі на Еос божественну чекавши. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, вислав супутників я наперед до Кіркеїв домівку, звідти до нас принести Ельпенора померлого тіло. Хворосту вмить, нарубавши де берег стрімкий височіє, ми юнака поховали, омивши гіркими сльозами. Потім, коли і померлий, згорів і уся його зброя, пагорб насипала ми і поставили стовп вікопомний, в землю доладне весло, увіткнувши на версі могили. Все відбули ми як слід, не вкрилось проте від кіркеї те, що з Аїду назад ми вернулись, і гарно убрана. Вийшла до нас вона, і слідом внесли покоївки багато хліба і м'яса, і посуд з іскристим вином пурпуровим. Ставши всередині, мовила так у богинях присвітла. Люди відважні. Живими Васелю Аїда ви, Двічі вмирущі, Тоді, як усі тільки раз, умирають. Нині ж вином утішайтесь І страви оці споживайте Тут цілий день, А завтра, як тільки наблисний світанок, Далі собі попливете, Сама вам і путь покажу я, Дам і поради на путні, щоб кожна напасть лиходійна, вас ні на суші, ні в морі нещастям гірким не спіткала. Так говорила вона, і ми послухали серцем відважним. Так цілий день ми тоді, аж до заходу сонця сиділи, м'ясом живилися в волю й солодким питвом утішались. Згодом, як сонце зайшло, і темрява все огорнула, Спать полягали всі там, де стояв корабель на причалі.